واتسود اليوم المعاد فإن خير زاد التقوى إن للمتقين مفازا حدائق وانابه وقواعب تراب وكاسن ذهقا أما بعد فإن استكمل الحديث كتاب الله وخير الحدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله wa kila dalalatin fi an-nar Allahumma najinna minha rabbana amin Insha Allah kwa dakika mkomba tukunazo tutakumbushana mawili matatu kwa kuwa ndio sifa yetu sisi waislamu sifa ipi ya kuamrishana mema na kuakatazana maovu hizo dakika mkomba tukunazo tutazungumzia kuhusu wakati tutazungumzia kuhusu wakati kisha tutanuku baadhi ya aqwal za masalafu waliotangulia wanasema nini hii wakati pia vile, vile tutangalia katika hii wakati sisi kama waislamu wajibu wetu ni nini na hii wakati ndio tunasema inna lilwaqti na azima wakati ina umuhimu mkubwa zaidi wa huwa rasul mali na ndiyo rasu mal ndiyo mali ya huyu binadamu hasatan huyu muislamu huli insan ndiyo mali ya kwamba anaimiliki huyu binadamu Ndiyo mali ya kwamba anaimiliki huyu muislamu fi hadi lhayati, katika hii maisha rasli mali yake ni wakati Hii rasli mali ya wakati ndiyo penginepo itampelekea katika heri kesho au hislimali raslimali ya, ya wakati ndio itampelekea katika adhabu ya moto kesho mbele ya Allah Subhanahu wa taala kwa nini wakati hii ndiyo raslimali ya binadamu dhalika li annahumajaal al -aamar. Hii ndiyo uwanja ya watu kufanya amali na hiyo amali namna mtu akapotumia wakati wake ndiyo basi ajali yake au Ikisikia ndio wakati wake wa kutoa katika huu mgongo wa ardhi wakati wake kama alitumia katika njia sawa basi atapata faida Vile vile hii wakati wa hiya ni'mah wakati pia ni nema anaama Allahu ala al fi al wa kubwa Allah subhanahu wa ta'ala viumbe vyake usiku na mchana neema ya wakati ndio Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hii wakati ni kitu muhimu sana kwa bin Adam, Allah aliapa ndani ya Qur'ani kwa nyakati mbalimbali. Na ni wazi inajulikana Allah subhana wa Ta'ala huwa ah, ah, ah, ahappy na kitu isipokuwa kiapo na chochote chaonesha kuhusu umuhimu wa icho chitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliapa kwa zama za siri. Allah subhana wa Ta'ala akaapa kwa za aka usiku wa leili idha yaksha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa zama za mchana wan nahari idza na vile vile, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliapa kwa zama za asubuhi wal fajri pia akaapa walayali na 'ashri na akaapa kwa sile zile siku kumi. kwa nini Allah subhana wa Ta'ala aape kwa hizi nyakati na zama wa indalla fa inna ma yadullu ala ahamiyatil waqti Hii inaonesha umuhimu wa nyakati Ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamua kuapa na nyakati mbalimbali vile vile imekuja ndani ya Qur'ani kubainisha kuhusu umuhimu wa wakati na vile vile imekuja ndani ya Qur'ani kuoneshea umuhimu wa mtu kuzingatia na kuona utukufu na cheo cha wakati Allah kimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam fa fansab wa ila rabbika farghab Imam Ibn Jarir at rahimahullah akifasiri aya hii انا اسمع اختلف اهل التاويل ومختلفيانا ما علماء وعلم التفسير في تاويل ذلك كيفسره اايا واول الاقوال في ذلك بالصواب نا قولي بمقاما اني اريكه كوجهه ketika usawa قول من قال ني قولي يا يلي اللي يسمع الله تعالى حقيقه الله سبحانه وتعالى امرنا به amba muamrish Muhammad sallallahu wakati wa faragha bihi wakati wa faragha anapata faida na hiyo wakati wa faragha fi amri dunyahu wa akhirati katika masala yake ya kidunia na akhirah faida farakta wa ila faragha Ibn Jahir at-Tabari anatuelezea kuhusu muhibu wa wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwamrisha mtume wake wakati wa faragha aitumie kwa yali takayamnegia yeye katika jambo la manufaa fid-dunya wal-akhirah wa amarahu na akamwamrisha bi shughl bihi ajishughulishe ila an fi ibadatihi asimam me kufanya ibada wal-ishtighalu fi ma na ajishughulishe na yale itakomkaribia itakom karibu na Allah subhanahu wa ta'ala wakati hii wakati wallahi nija, ni kitu ambaye kwamba lazima mtu akae chini aangalie umri wake kwa kuwa hii umri wake hii ndio rasimal ndiyo mali yake ambayo kwamba ataitumia katika hungo ngwa ardhi ibn abbas radallahu anhu kala nasema Kala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tani mbili magbunun fihi ma kathirun minan nasi. hizi neema mbili watu wengi wamekwenda kutofaidika na hizi neema mbili kwa kuwa wamesipoteza hizi neema mbili hawafaidiki na hizi neema mbili ipi ashiha wal Nema ya afya na neema ya kwamba mtu ana faragha hizi neema mbili wengi wamekwenda hawafaidiki nayo kwa kuwa yale wanayofanya haiwakurubishi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala au yale wanayafanya wanapokuwa na afya na faragha haijazi chochote katika mizani yao ya yaheri Ndiyo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatukumbushe kwamba hizi ni maamla mbili watu wamezembea katika hizi na imambili ndiyo akasema Yahya bin Muhammad bin Hubaira huyu Sheikh Ibn Jawzi uni Sheikh wa Imam Ibn jauzi anasema walwaqtu anfasu ma'unita bihi fi ni kitu mko kwamba ni ghali tena sana mtu anafaa atileo muhimu kuhifadhi wakati wake kwa nini Waarahu ashala ashal ya yadwi na mimi naona kwamba hii wakati ni haraka sana mtu anaipoteza kwa nini atafanya yale ameko kwamba haitamrudia ye katika faida atupatia wasia huyu mwalimu wa, wa ibn jawzi rahimahullah Mtume صلى الله عليه وسلم hakuachi hapo akitupatia nasaha kuhusu wakati anatuambia akimwambia mtu wahuwa huwa yadhuhu hali kwamba anampatia mawaidha amba ightanim khamsan qabla khamsi pata faida ya vitu tano kabla ya tano bimaana patiliza mambo matano kabla kupata matano kwanza shababik tumie ujana wako Kabla haramik kabla haijakufikia uzee ujana uitumie kwa uzuri katika yale lembe kwamba itarudi kwako na faida wa kabla sakamik na afya yako kabla haijakupata maradhi wa hinaka kabla fakrik na utumie utajiri wako kabla haijakupata uفقara wa faragh kabla shughalatik na utumie wakati wako wa faragha kabla haijakufika wa kwa kwako wewe shughuli zimekuwa mingi wahayati kabla mautika na utumie vizuri uhai wako kabla haijakupata mauti al-hafidh al-hakim rahimahullah akisherehe hadithi ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maafi ma'ridil qabula sema hizi vitu tano ambako mbah mtu muhammed sallallahu amezitaja katika yahadithi ayyamu shabab umri wa ujana wasihha na afya wal ghina wa tajiir wa al faragh ile ufaraga faragha wal hayati na uhai hiya ayyamu al amal hizi ni masiku za mtu kufanya amali afanya amali akiwa na afiya afanya amali akiwa na faragha afanya amali akiwa ni tajiri afanya amali wakati wake wa ujana kisha sema wa taahubi hizi chanomo kwamba mtume amezitaja ni siku amakwamba mtu ajiandae au aiziendalie amali amakwamba ziko sawa walistidad walistiktharu minazadi na akithirishe kufanya yale kwamba itampelekea yeye kuingia peponi bi maana zad afanya amali amakwamba niya sawa faman fatahu alamal yule atakayezembea hiziza matano ikampita amali fiha lam yudrikuhu e, indama majiu addadha ha kabla ya kumjia zile vitu tano kwamba alikuwa na afya ikamjia ugonjwa alikuwa ni tajiri ikamjia ufukara alikuwa na faragha ikamjia shughuli hakuzitumia kisawasawa ikampata hizo vitu vitano vingine asema wala yamfa'uhu attamanni wakati kama huo kutamani haitamnufaisha na chochote lil a'mal ba'da tafreet minhu hay tamnu fush chochote yekutamani laula akhartani ila ajal qarib ya allah laungenejelemesa kidogo tu laasadqanna walaakunanna mimi so, ninge tuasa mimi ninge tuasadaka wakati lipokuwa ana wakati wa kutosha imemfikia yeye kumfikia ni mauti imemfikia hakuitumia kisawa sawa atamani hiyo ambaye kombatak wanaiitamani wakati wa kufa kwake hataipata kwa hivyo hata wakati wakati ni kitu muhimu sana lazima tuitumie wakati wake kisawa sawa hii wakati huwa umru la insaan hi ndio miaka hau ndio umri wa binadamu wakati wako ndio umri wako ala imam ibnu Qaim, rahimahullah imam ibnu qayyim akitupatia nasaha asema, waktu alinsan wakati wa binadamu huwa umruhu ndiyo miaka zake ndio umri wake fil haqiqa wa huwa madatun hayatih alabadiyya fi alnaim wakati wake ndiyo asli ya ye kupata maisha ya milele katika neema ya Allah subhanahu wataala, kesho peponi namna wakati wake katika hungungu ardhi wa madatun ma'ishatihi aldank na ndita kwa ndiyo chanzo ndo asli ya kupata maisha ya dhiki fil adhabil al alim katika adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala wa huo yamuru mara sahab na wakati inakuwa mbio, ndio inakwenda kwa kasi sana faman kana waktuhu lillahi wa billahi fahuwa hayatuhu wa umruhu yule nyakati zake aliitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hiyo hiyo nitakuwa maisha yake na umri wake Uislamu bana haikuwacha nafasi ya kuzembea. Uislamu bana haikuwacha nafasi ya kupoteza wakati. La, Uislamu iliweka ili mu binadamu apate faida leo na kesho ikamuwekea hizi nyakati azitumie mbe kwa njia ambayo kamanya sawa. Ikiwa hajaitumia katika njia ya sawa, kesho anakuwa ni mwenye kuhasirika katika adhabu ya Allah subhanahu wa Nasaha akitoa nasaha kuhusu wakati Tumese leo, tutakuwa tunashuka na kualza maulamaa kuonesha umuhimu wa wakati kisha mtu ajiangalie wa wakati wake anaitumia vipi kwa kuwa wakati wake ndo umri wake ikiwa tapoteza wakati wake ina maana kwamba ameipoteza umri wake ndio mmoja akasema inna lanafra bil ayami naqta'uha sisi tunafurahia vile tunavokata masafa katika miaka tukisherekea lakini atukumbushe atuambie wa kullu juz'in min umrika na kila Siku za kwenda ni sehemu katika miaka zako. Wa yamin ayamin madha juz'un min umrika. Na vilema siku zozzo kwenda ndio sehemu za umri wako unazidi kwenda. Wakati unaitumia kwa kitu gani? Imam Muhammad Assafarini akitupatia wasia, akisherehesha Ghidhal Albab fi sharh mandumatu al-adab, sema kuhusu wakati. Wa'lam Wa rahimakullah tambua anna hadhihi hayatuka mahdudat umrua kumaysha yakumahdudan ni kidogo si nyingi wa anfasukamaaduda na pia pumzi yako unazozifuta ni maaduda sinahesabika kuna wakati itafika pumzi zakatika Fakulu nafasin juzun minka kila pumzi ambapo unayepumua tambua ndio umri wako unazidi kupunguka wal umru kulluhu qasir na miaka vile vile watu wanaishi miaka michache siku hizi falaatu duy'u jawahirul usipoteze miaka zako katika mambo ambayo si sawa um ni kitu nafisa ni kitu ambayo ni ghali usipoteze umri wako nyakati zako kwa yale ambayo kwamba bi amalin bila kufanya amali yoyote kukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kitu saa sema wajtahid jitahidi alla yahluwa nafasun nafsi na pumdi au sipumue min anfasika illa fi amalin tu'ati au qurbatin tataqarrabu biha usipumue pumzi yote mko mtapumuo ispokwa ipumue yo pumzi ima katika toya allah subhana wa ta'ala au katika mambo mko ambaye takuwa ni sababu ya wewe kujarubisha na allah subhana wa ta'ala inma na'budu lahum adda allah subhana wa ta'ala katika hiyo aya Asema bwana si tunawahesabia hizo pumzi zao bi maana hakuna kitu kimewachwa katika uhai wako umri wako sekunde dakika yote inahesabika siku kiyama itafika ni wakati unahesabiwa kwa yale yote yamekuwa molefanya aendelea akisema fa innaka law kanat ma'aka jawharatun min jawahir dunia. laiti ungekuwa na kitu cha tamani katika vitu vya dunia la sa'aka dihabuha ungeudhika sana kama kingekutoweka kama ungeipoteza katika vitu vya dunia asema fa kaifa tufarritu fi sa'atika wa awqatika wa kaifa la tahzan ala umrika addhahibu bighairi iwad vipi bana usikasirike vipi usihuzunike licha kwamba unaweza huzuni katika masala ya kidunia ni gari uliyokuwa nao ukayapoteza ni mali ulikuwa nao, ikapotea ukahuzunika kwa ulikuwa imiliki kisha ukawa na huzuni zaidi lakini mbona usihuzunike kwamba kitu kwamba ni cha nafisa ghali zaidi wakati wako usihuzunike namna vuenda ikawa haukufanya amali yote ya kujikurubisha karibu na Allah subhanahu wa ta'ala wakati ni kitu muhimu sana Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati zama masiku kwa nini mtu ajue umri wake wakati wake ndio umri wake na ndio maisha yake ikiu lipoteza wakati wako jua ndio umri wako umepoteza Sasa Muislamu anafaa afanya nini Kuhusuwa, kuhusiana na hii wakati wake baada kwa mashatambua lama kanadil waqti kull hadhi alahmiya ilipokuwa wakati na hii umuhumi wote hata inehuo liudda huwa alhayatu haqqan mbaki kafikia inahesabika kwamba wakati ndo maisha ya mtu muislamu anafaa nini kuhusiana na wakati wake jambo la kwanza amekumbwa muislamu anafaa afanye kuhusiana na wakati wake jambo la kwanza alhirsu alastifadati minal waqti afanye pupa awe na pupa ya hali ya juu kufaidika na wakati wake ili isisemekane alipoteza umri wake ili isisemekane kwamba maisha yake yote alipoteza katika lahu jambo la kwanza kuswa wakati awe na pupa afaidike na wakati wake nasema idha kana al insani ikiwa huyu binadamu shadidul hirsi al mal. anachunga mali yake kisawasawa, shadidul hirs Almal, Anaichunga mali yake kisawasawa Anahakikisha, hakikisha anapupa nao na malio kwa shida, mpaka pia kuichunga anaiweka kisawasawa Asema Anasema walistifada minhu, na vilevile atakapata faida na mali yake. Atakuwa nakupa kuitafuta atakuwa mkali wa kuichunga ili apate faida nao. Lakini wa licha yote anajua mali na kuja na inaenda, lakini licha ya hiyo anabidi kuichunga anabidi afaidike nao hataki mchezo na mali yake asema fa'aleika bihirsi waktihi. lazima ajifungamane na yeye kuhifadhi wakati wake kwa kuwa hii ndio rasli mali yake ya kihakika hii ndio mali yake ya kisawa sawa katika hungwongo ardhi hasanal basirahimullah anatowasnaha anatuambia adraktu aqwaman sasa mimi niliopata watu tofauti <laughs> na sisi sasa mimi niliopata watu kan ahaduhum ashuhha ala umrihi minhu ala dirhamihi wa dinarihi mujawaw alikuwa na pupa sana na umri wake huifadhi umri wake na kufaidika na wakati wake zaidi ya zile watu wana pupa ya kuhifadhi dirham na dinar leo dikinyume watu wanaenda mbio kuangalia nitapata mali vipi mal asaf, mtu asijue amin halali am haram ni halali ama haramu kwa huwa anapupa aipate ile mali lakini waliopita masalafu sale walijua umuhimu wa wakati ikawa wanapupa zaidi na wakati wanapupa zaidi ya wao kuhifadhi wakati kwa nini walijua hii raslimali yao ya kihakika kwa nini walijua hii raslimali hii ima ikiwa nitaichunga kisawasawa hapa duniani ndio sababu ya mimi kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa nitaipoteza ndio sababu ya mimi kupata hasara moja katika masala fa nasema waqala abubakar bin ayash rahimahullah ahaduhum akipigia mfano sema, lau moja wao lau sokata minhu dirham lau itaanguka dirham Tenginepo mimi kwa mfuko, ikanguka asema, la dhalla yaqulu atakesha atashinda akisema inna lillah dhahaba dirhami ni kama mipato na msiba nimepoteza pesa yangu na ndio maisha yetu leo mtu akipata hasara za kimaisha mtu utangaza namna gani alipata msiba lakini angalia wa huwa dhaba yaumihi licha kwamba siku yake inaenda wala yakul lakini asemi Dhaba ya yaumi imeenda siku bila mi kuipata nao faida wa maamilaa فيه شيء siku yangu imeenda na sijaifanyia chochote hajutii mali ama atajutia. lakini siku yake amekoma ndio umri wake na ndio maisha yake hajutii Ndi maisha yetu amekoma tunaishi leo kila moja, amesahau kwamba wakati wake uislamu tumesema haikufungua mlango ya watu kufanya upuzi Uislamu haikufungua mlango ya watu kupoteza wakati bali uislamu kwa kuwa ni dini ambayo kwamba inavuta masalih inavuta yale yote ya kombaniaheri kwa huyo mja ikafanya kila dakika kila pumzi ndani yake kuna faida mtu afaidike na pumzi yake aifute pumzi katika twaa aifute pumzi katika kurba. asipoteze wakati lakini kwa kwa leo dini ya Uislamu tena imerudi nyuma watu tena hawana umuhimu na dini yao ikakuwa ni bila aksi watu wanakimbilia mbio hana mdo kupoteza katika mali yake hana mdo kupoteza katika biashara yake hana mdo kupoteza na watoto wake akasahau hii mali yake mekoma ni mali ghafi, meko mani mali mekoma ni ra'sul wakati wake akawa anaitupa akawa naipoteza ndio kesho katika indal maut huyu anza kujuta Rabbirjiini e eh, mwelezi mngu ni rageshi aamalu sawalihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatu huwa qailuha ini maneno mzee akuisema nipatie muda nipatie muda lakini alikukua na wakati alipokuwa na faragha hakuitumia katika njia ya amkombaniaheri qala ba'du salaf baadaye wao wametangulia wanasema kayfa yafrahu bidunya vipi mtu atafurahikia dunia manye umbihi yule mtu mko masiku yake yahdimu shahri unavozidi kukata masiku na ndio pia mwezi unazidi kupungua ileikuwa ni siku 29 umeshe siku 23 biamana tena si mwezi tena ni masiku wa shahrun yahdimu sanatihi na vile, vile, miezi inaipunguza miaka zake. sawa ameshi miezi miwili tena ni mwaka itakayobaki miezi ngapi miezi 10 wa sanatihi tahdimu umri na miaka inaipunguza umri wake vipi mtu kama huyu anafurahia katika lahu katika upuzi asikiwe ajkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema kayfa yafrahu bidunya vipi mtu anaifrekiya dunia mayaquduhu umrihi ila ajalihi yule umri wake inamskuma katika ajali yake inamskuma katika mauti watakuduhu hayatihi ila mauti. na inampelekea inamskuma Maisha yake katika mauti wake, vipi mtu kama huyo atakuwa anafurahia. Hii kauli inapatikana katika kitabu cha Azhudi li Ibn Abid kwa faida zaidi utapata hiyo. Pili Muislamu jambo amekuwa anafai kwa ajili ya wakati wake. Tandhimu al apange wakati wake. Tandhimu al-waqti aipange wakati wake. Kwa nini aipange wakati wake? Baina alwajibati wal a'mal al mukhtalifa bi niyyah wakati wake ajue kwamba hinda kwa kufanya masala zangu za kidini na hivi ndo kwa nafanya masala zangu za kidunia kwa, kwa nini isije mambo yakawa ni mengi akashindwa kufanya mambo yake Imam Ibn Qayyim wajauzi akitupatia wasia anasema ya mbago inampasa kwa binadamu ayarifa sharafu zamanihi atambue utukufu wazama zama mko iko ndani yake wa waktihi, na atamue uzito utukufu wakati wake falayudhi' minhu lahza asipoteze hata sekunde katika umri wake asipoteze hata sekunde katika maisha yake fi ghairi qurbah pasina kujikurubisha kwa Allah subhanahu wataala. kisha akamwambia namna gani afanye wakati wake akamwambia wa fihi alafdal atangulize mambo amekumbania afdal minal qawli katika kauli, wa amal, na vile mle katika vitendo asipoteze muda ajipangie bana ajwe muda huu ni mda kwa ajili kitu fulani ajwe muda huu ni akotumia kufanya shughuli zangu wenzetu waliotangulia hao walikuwa najua umuhimu wa wakati ndipo ukaona wengi wa wanachuoni wale wengine wao hata hawakufikia miaka salasini. lakini yale waliyafanya waliyafanya makubwa kwa nini waliipangilia wakati wao kisawa sawa watoto wetu leo sisi leo tuna watoto lakini wale watoto huwa sisi tumeshindwa kuwapangalia kwa, kwa kupangilia nyakati zao kwa nini mtoto leo wanafikisha miaka 15 16 hata juzuu tatu hajaifadhi lakini waangalie wale waliotangulia. walikuwa wanatanguliza kumhifadhisha mtoto kurani. Wanapatiliza hiyo wakati wake ushabab wa bado yuko mdogo anahakikisha huya amehifadhi kurani. na Qurani waliohifadhi wenyewe wanajua Qurani ile ni antivirus inasafisha virus yote ndani ya kichwa. Yule mtoto kichwa inabaki safi, ameifadhi kitabu, amekoma ndani yake juzuu salasini, maneno afahamu manake. Je, baada ukimpeleka kimpeleka shule, yule atakuwa vipi? Wallahi atakuwa katika dunia ingine, Ndio wenzetu walitambua hili wakawa haraka watoto wao kitabu cha Allah subhana wa ta'ala na ahadith za Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila vile wakiwahiifadhisha mutunza kielimu walikuwa walitumia wakati wao kisawasawa. Alimam, alhakami ya likufa bado mdogo huyu hakuna fani isipokuwa ndani yake amelitungia kitabu na ametunga kwa njia ya manzuma manzuma ni shairi ametunga hii alitumia wakati wake kisawasawa wengine wanasema wa kimsifu ibn hakami wanasema huyu Ramadhani siku salasini kila siku alikuwa akihifadhi juzu moja kwa hivyo alikuwa akihifadhi juzu moja jioni alikokuwa na kuwasilisha nao wa watu tarawe. na alikuwa ni mchungaji anachunga ng'ombe mashambani anachunga mifugo mashambani lakini hii haikumzuia yeye kuhifadhi Qur'ani leo kimtaje ibn hakami Wallahi ni mwanachuoni mkubwa alitumia wakati wake kisawa sawa na alikufa wale ni mdogo ameacha nini ameacha mirathi na maulama hawaachi dirham wala dinar bali wao wanarithiwa na ilmu. sisi wakati wetu tunaipanga vipi na mtoto mleavo, ndivu ndivyo akuavyo mtoto kimfundisha kwamba ni dunia ni dunia mara moja akili yake inabadilika inajua ni dunia ni dunia hata ukimrudisha hii sehemu ingine. madam ni shahise, Madamu, huku ndo ndo kuna mafanikio bado huku kuna lemaa toleo wale tunapata shida wakati mwingine inabidi tunaangaliana kwa safu pamekimiwa nani asonge mbele nani asonge mbele kila mtu anaogopa kwa kuwa anajua aibu yake kwa nini wakati wake hakuitumia kisawasawa. Wale hatusemi kwamba tiari mtu asakuwa mkubwa tena hakuna nafasi ya kusoma la masohaba, kibaru sahaba, wale maswahaba mnowajua wakubwa Abu Bakar Umar walislimu wakiwa na miaka ngapi arubiniat walislimo na mmoja arbaini na. hii iliwazuia wao kusoma haikuwazuia kwa nini walipanga wakati wao kisawasawa. Abubakar Abu Bakar alipanga wakati wake kisawasawa, sawa mekefikia mali hakuna na elimu mfano wake sisi nini linatuzuia sisi kupanga wakati wetu tustafidi kwa dini nini linatusukuma nyuma tusiangalie kwamba wakati wangu ni kadha wa kadha mimi niko ya magharibi na ishai, ni na hiyo wakati mimi niko baada alfajiri, fajiri ni faidiki wakati ili ini rasili mali ya kwa sawa ambekomandeo asli ya maisha ya mtu ya kesho ya yaheri au maisha ya mtu ya dhiki kesho katika adhabu ya Allah subhana wa ta'ala hizi nafasi wala mtu asione kwamba nishepitikiwa la aitumie wakati wake kisawasawa. sawa Ndia utapata ladha ya ibada ndio utaingia katika wale Allah subhanahu wa ta'ala nawaita ya ayyul ladina Amanu, kwa kuwa hao mkombo waliamini sifa yao ilikuwa nini wa min sifati ulil iimani nah matuhum fi alilmi katika sifa ya wale ambako wameamini sifa yao ilikuwa ni kutafuta elimu sasa ili tuingie katika kundi hili tutumie wakati wetu kisawasawa. sawa sawa mtu asidharau mtu asione mimi kwisha la kwa nia yake Allah subhanahu wa ta'ala atamstahilishia mambo ambayo ania sawa kuna haja sababu amba kumbe inamsaidia mtu kuchunga wakati wake. Inamsaidia mtu kufaidika na wakati wake. Moja kati ya hizo ni nyingi lakini tute baadhi tu. Muhasabatu nafsi, mtu ajifanyie muhasaba, akae chini ya angalie siku ya leo imepita katika kikapu changu heri nimezidisha nini? Katika kikapu cha shari leo nimepunguza nini? Ajifanyie muhasaba kila wakati. Mtu akijifanya muhasaba ndiyo sababu ye kuchunga wakati wake kisawa sawa kala wangu bina munabbi katika salafa kutupatia wasia tumesema leo jalsa leo ni kujaza kual za masalaf ili tuone umuhimu wa wakati pengine tukisikia kual hizi itatuvutia sisi kutaka kuwa kama wao wasema jifananisheni na wema hata kama nini si mfano wao kwa nini kujifananisha na wema ni wema tayari kwa hivyo hao masalafi watupatia nyasa nya, nyasa nya, wasi ya mbali mnabi asemma maktubun fi hikmatu adam ali daud imeandikwa katika hikma ya ali daud kwamba hakun ala al-aqil alla an arba' saati. ni hak kwa mwenye akili mambo manne ama masamane asirafilike nayo bi maana aitumie kisawasawa. minha atunjote taja mbili minha kati hizo nne alizozitaja moja hiyo akasema sa'at yunaji fiha rabbah nyakati ambapo makazi yake atakuwa anamzungumzia Mola wake wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata adha idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu nyakati anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala munaja anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala atafute hizo nyakati asighafilike nyakati kama hizo mtazisubiri si bana mpato na shida ndio anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mtazisubiri si mpato na maafa fulani majanga fulani akamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ala yupo hushuka, chini anaangalia anaulizia yupi yuko yule ambako naomba naomba ni mjibu ipo yule amekwamba anomba istighfar nimgofirie madambi zake. Allah ameufungua huo mlango wazi asighafilike amombe Allah subhanahu wa taala ajitenge katika daari yake e, namna mtu anabojiwekea daari yake ya shughuli za kidunia pia ajiwekee daari ya shughuli zake za kiakhera nyakati zake za kumuomba Allah subhanahu wa taala tukasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa nyakati ni kitu muhimu sana hata kwa hadithi za mtume akawa tabaji za nyakati kwamba mtu akiomba dua ndani yake inakuwa ni mustajabu. Nyakati katika hizo, watu wa zikimbili, watu wa zitafute zile nyakati usema siku ya juma waitafute iltami saa, itafuteni hiyo saa kwa nini watu wafaidike na wakati kila sema wasaatun na sa' yuhasibu fiha nafsa saa atakuwa nakaa chini akihesabu nafsi yake nimefanya nini nimetanguliza nini nimepunguza nini mtu asiegafilike na hizi jambo la pili ambako ya mtu kuhifadhi nyakati zake kisawa sawa kwa njia ambayo kombani yaheri suhbatul ashkhasil muhafidhina ala aukatihim. kufanya urafiki na wale ambao kwamba wana sifa za kuhifadhi wakati zao kufanya urafiki na wale ambao kwamba wanaenda sawa na wewe Allah subhanahu wa taala katika aya nzito azungumza kuhusu urafiki na hasara ya kumchukua rafiki mbaya na faida ya kumchukua rafiki mzuri angalia siku ya kiyama hali itakuwa vipi Ala sema al akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dun illa muttaqin marafiki wa dhati hapa duniani lakini siku ya kiyama wao kwa wao watakuwa ni maadui Allah kafanya istina ila almuttaqin isipakuwa wale urafiki wao ulikuwa ni watakwa isipakuwa wale urafiki wao ulikuwa wabiri hao ndo ni marafiki mpaka kesho akhera kwa nini tusifanye usuhba na wale ambao kombani ali bin talib wasia aliman urafiki na taqiyan entum, Mungu naqiyan, entum, safi. aliman anafahamu ana ujuzi na ilmu tantafiu bih utapata ufaida na ye. fasuhbatu ahlil khair turja wa tutlabu. kufanya usuhuba na watu waheri ni jambo mko mbali watu wajivute kufanya usuhuba na watu waheri wa waiyaka, wa iyaka, walfusaka la tashabanahum atawatahadhari jiepushe jiepushe jiepushe kufanya urafiki na mafusaka. kwa nini wale mafusaku wale wikiutafanya urafiki na wao kwa kupotea kwani asemwa yudi kufanya urafiki nao mafusaku yudi inaambukiza mtu alikuwa ni mzuri akashika kikunde ambapo siyo sawa moja moja akabadilika kwani urafiki ndio mtu sikee kiyama kwa kuwa alipuuza urafiki muhammed sallallahu alayhi atajuta atakwa sema laite jua Angelifanya fanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio rafiki wake. Angelifanya fanya mtume sallallahu alaihi wasallam aishike njia yake ya sawa lakini kesho anajuta. Kwa nini? Alipuuza. Alichukua urafiki mkamba wa sawa. Na wallahi watu wengi haoupotea kwa marafiki. Suhabatul ashkhas almuhafizina la au qatim. Kufanya usuhuba na watu ambayo kwamba wanaechunga wakati wao. Ibn Mas'ud ragd law anfu hakupatia nasaha tabia i'tabiru rajul mimman yusahibu mtu alikuwa nazingatiwa anaangaliwa anafanya urafiki na nani anaangaliwa mtu anazingatiwa yule mtu ambao anafanya urafiki na wewe na wewe unahesabiwa sawa na ye. akasema fa inna yusahibu rajul man huwa mithlu wa kwa kuwa mtu ufanya usuhuba na mtu mfano wake ni mtu bana tabia si sawa ni mtu wa maskani, anamtafuta mtu sawa na ye wa maskani ni mtombe kwamba tari ku anamtafuta mtu sawa tari ku sala urafiki. yeye hii ni changamoto kwa wazazi kwa kuwa leo wazazi wetu malezi imewalemea na waza, wakati wa malezi imewalemea ikawa wakafungua mlango wa kumlaumu lakini si hivyo lazima ujue wa mtoto wako natembea na nani nani rafiki wa mtoto wako kwa nini huyo rafiki wa mtoto wako huyo huenda kama na rafiki mzuri akampakia marashi akabaki na marashi kama ni mbaya yani mvivie kiriba anukanuka moshi pia mtoto wako tanukamoshi. moshi ngapi katika watoto walikuwa ni watoto wazazi wao wanawasifu na tabia nzuri wangapi katika mabanati walikuwa na adabu lakini walipofunguliwa mlango wa kuhusbiana na mtu yeyote ikawa ndio sababu ya wao kupotea ikawa ndio sababu ya wao kuchukua njia ambayo kwamba ndio si sawa wazazi Wakati pia hapo katika tarbia ya wakati pia inaingia lazima mtu angalie nani anashinda na mtoto wake. Tisi wengine bana masaa 24 tu katika kazi. Na ana na watoto? Wale ma... watumishi wa nyumba na hii ni hatari. Watumishi wa nyumba ambao kwamba si tumezoea kuachia watoto wetu. Wallahi zile athari wanayoaacha katika watoto wetu ni makubwa tena sana. Miongoni Baadhi wa watumishi wamkombashisha katika majumba zetu kwa kuwa sisi tuna pesa eh tukasahau kwamba mwanamke sehemu yake ni kumlea mtoto na kuilea familia kisawa -sawa. wengine huleta itikadi chafu katika watoto ikawa namfundisha mtoto wako itikadi kwamba si safi itikadi mbovu kesho mtoto anabadilika mtoto wa sheikh kadha wa kadha lakini angalia vitendo zake hao hao watumisha hao ambao kama basi waweche katika nyumba wengine na mkanasiri ndani ya nyumba. Kaleta siri ili amteke mzee. Akaleta siri ili mama e, asiwamkaripia mpaka akafanya katika watoto. Kisha mtoto akapotea malezi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi <coughs> katika jambo la malezi hakuyacha hivi. Lazima tuangalie. Sutia hii inaingia inaingia na mambo ya wakati. Mtu angalie wakati wake anafanya nini ni baba ni mama hana wakati kwa kitu watoto wake hata hika hata nusu saa hata lisali moja hana wakati kufanya istifsaar kujua ameshindaje wamezunguzana nani Ya yaliyo ilikuwa vipi madam eh, kazi yake ni kulipa ya kuli kila wakati ndio maisha iko sawa wallahi kesho utapata hasara qul innal khasirin alladhina khasaru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala thalika huwa al khusran wallahi Wataupata pata hasara kesho siku ya kiyama baba anakuja na familia yake wote ndani ya moto huo ni hasara uliyowazi kwa nini alipotea katika malezi na hii malezi hakujipangia wakati wa familia yake akatafuta dunia akasahau urithi yake wakati wake ikiwa atitumia kisawa sawa itakuwa ndio sababu ya kuingia peponi katika mambo amekoma pia itasaidia mtu kuangalia kuchunga wakati wake kisawa sawa kudakuru mauti mtu akumbuke kwamba kuna siku atafariki wa saatu na akumbuke kuna wakati wa ihtidar. wakati roho inapo mtu, ka mtu katika nini katika mwili wake mtu akumbuke zama kama hizo. akikumbuka hali na asome tarehe ya masalafi hali zao zilikuwa vipi katika saatu la kisha ajie na yeye hali yake itakuwa vipi mtu akiangalia hiyo bila shaka ataichunga wakati wake kisawasawa. sawa leo bana sisi tumegafilika nyo zetu zimejaakutu, kutu kala rana ala kulubihim bimkanu yaksibun hatutishiki mpaka na mauti uta kujua mpaka na mauti wengine wetu si usubiri wa, sehemu watu wamekufa, labda mili linda sehemu fulani fulani nikaambiwa banilete kafuni ya maiti fulani fulani mimi muislamu basi nasubiri naangalie nani amefariki kazi yangu ni punda na kukata nini imefikia mpaka nyakati watu tena mauti kwao si kitu hii yote watamgafilika na moyo Allah subhanahu wa ta'ala kazipiga muhuri vile kuna baadhi ya mambo bana Hii mambo inasababisha mtu kupoteza wakati wake wakaita afatu tutaktu lu maangamizi ambayo kwamba inamaliza wakati ni vitu viwili chichukua katika akiba yako kama itakufaidi leo kuna siku itakufaidi nini na nini al ghaflatu wat Ughafilika na namtu kusema nita, nita, nita. hizi vitu viwili zinaimaliza wakati na ndio adui mkubwa wa wakati vitu ngapi? vitu viwili al ghafla wat taswif hasan al basri rahimahullah asema ibnu adam e yak wat taswif na kuakhirisha akhirisha nitafanya nitafanya fa inna ka biyaumika siku yako ni ile ya amkomba uko ndani yake kesho awna il munayh hujui ka mutafika ataswif watu wajeepushe na hiyo taswif mwisho tukimalizia hii wakati wetu tunaweza faidika kwa kitu gani wakati ambao tunao tuifaidika katika vitu gani kwanza tunaweza faidika na wakati katika majali mbalimbali mbali. moja hifdu kitabi llah ni kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuifundisha kuna watu walihifadhi kurani Wakiwa na miaka sabini. bimana wallahi alijiwekea wakati akajiwekea akasema kwamba mimi kila siku nitajitahidi ni hifadhi haya moja tu si mbili aya moja tu ndahifadhi asubuhi baada magharibi ndafanya mraja nisikizwe. pole pole pole pole alipofikisha umro kufikisha akaweni hafiza mehifadhi kitabu cha Allah subhana wa ta'ala kwa nini alichunga wakati wake alipangilia wakati wake na ndio heri kuifadhi Qur'ani na kuifundisha hakuna heri kama heri kama hii mtu asife moyo tumesema mtu asikate tamaa leo ni leo tuanze leo pili mtu afaidike kwa kitu gani talabu ilmi. mtu afaidike na wakati wake kwa kusoma watu wanasema bwana sikizie elimu imetangaa ukitaka kwa simu mtu anasoma lakini useme la kwa simu mtu hasomi mtu anasoma chini ya vikao vyao wa simu aisomeshi wala simu haielimishi. Nilielimisha ni, ni mtu keti katika vikao vya kielimu apate faida. Wangapi leo wamepotea kwa kutafuta ilmu katika hizi mitandao hizi. Ameona wa fulani na nifatu imekaa kombo, akasambaza kwa group kama tano na kila group jua ina watu hamsini. Group tano ni watu wangapi? Umwapoteza wakati wa watu wangapi? Watu wengi. Ndio kuna leo ikifika zile masaa ile katika mji wetu ikifika ndo hasa maula maa hutokea mara arafakata mara arafakata wewe kwa kuwa bwana uko baina baina ukapata fatwa mekomba si fatwa kwa ukisambaza wakati wapatia watu na wasiwasi ukowapatia watu na ishikali watu wakaamua kuifuata je tutakumpoteza watu wangapi kwa hivyo tumsema elimu haitolewi kwa simu elimu ni watu wakae chini watu zamani mtu alikotoka anatoka Baghdad anafunga safari anaenda baka Madina ninampeleka huko hadithi moja ndio moja katika wanatuoni anasema balagtu damma mimi nilikojoa damu kwa nini fi rihlati li talab ilmi katika safari yangu ya kutafuta elimu kwa nini mimi nilikuwa naenda sipumziki mshowe na jizuia mpaka nakula ikawa ndio sababu ya mimi kukojoa damu kwa nini anatafuta elimu pona sisi tusifaniva na mashaallah leo siku hizi wachukana ni wengi ntraesa keti akapata akapanga wakati wake kusema bana ustadhi baada ya magharibi niko na wewe bora tummuheshimu atumpatie haki yake ili tupate kupata faida baada baada alfajiri ndo mimi kabas, kazini angalau 40 nawi hadithi ndogondogo nizifahamu nizielewe sehemu zingine ukienda, wale maratibu wa misikiti Maratib ni wale watu uswali siku zote katika misikiti wallahi wanaelewa masail mengi wako sawa Sieti walifunga safu kuenda kusomali flani hapana harakati walipanga wakati wao katika misikiti ikawa wanapata faida Harakati kama hizi na za kila siku ziyo zinaendelea ili watu wapate ufaidika na hizi nyakati Jambo lingine amekwamba inaweza mpelekea mtu kufaidika na wakati wake katika yale amekwamba itamnufaisha leo na kesho Dhikrullah Taala Kumtaja Allah Subhanahu wa Taala na hii yote kichwa chake ni elimu ikiwa mtu atakuwa na elimu haya yote atakuwa anafaidika nalo nafikiri ndakome hapo kwa yote ambayo kwamba tumeyazungumzwa la muhimu ni tupate kufaidika na hizi nyakati na mtu asi na ile kwamba nita au nishapitikiwa na ni changamoto pia tunatoa kuasimamizi wa misikiti والله wasilale pia wao wajitafutie ajira yao kesho hii wendo sababu kwamba wao walianzisha wakatilia mkazo misikiti kwa wana uhai wakaweka halaka za kielimu watu wapate faida na mtau badilike itakuwa pia ndio sababu ya wao kupata faida kwa hivyo ni leo tu ini ni kitu nafurahi kila siku misikitini watu wekiwe taratibu za wao kusoma inajulikana wazi wataondoka asubuhi warudi jioni magharibi Naishai, watu what was he endeavor? Wawekewe data sasa kuendelea kwa nini watu wapate faida. Alfajiri, kuna muda mrefu baada al-swala akajipatie kama nusu saa, tukama saa hii nusu saa watu wasome Qur'ani mtakajitolea, aseme kwamba mimi nimeamua kuitumia wakati wa wangu kwa nje ame kwamba ni sawa. Kama cha subhanakallahumma bihamdika ashalu lilla an tastashrika wa tub ilaika. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.